Побачити святу землю. Усі чогось бояться. Це те, що ви повинні усвідомити. Вони можуть боятися зовсім інших речей, ніж ви. Речей, які вас ані трохи не лякають. Наприклад, висоти або невдачі, або бажання попісяти, яке супроводжується неможливістю піти попісяти. Але всі чогось бояться. І навіть якщо це не так, корисно думати, що так і є. Сміливці просто вміють прикидатися, а прикидання – це просто брехня під іншим ім'ям. І коли справа доходила до брехні, Алекс була серед найкращих. «Запитайте будь-кого!» Тож вона попрямувала прямо до місця, де їй найменше хотілося сидіти. Просунула одну ногу між Вігою та Батистою, примостила сідниці на вузькій ділянці освітленої вогнем колоди і втягнула плечі між ними. Вона сподівалася, що вони дадуть їй місце, але колода була не дуже довгою. Батиста не могла поворухнутися, не впавши, а Віга взагалі не зрушила з місця. Вона б з таким же успіхом могла б сидіти на дереві, гаряче липке дерево, вкрите застереженнями і запахом землі і сечі. Ось до чого призводить хоробрість, затиснута як короку пляшці між найдосвідченішою жінкою Європи і справжнім скандинавським перевертнем. Батиста дивилася на Алекс, піднявши одну чорну брову, як пастух на вівцю, яку збирається продати на баранину. Молю, приєднуйтесь до нас, Ваше Високосте. Я вже, – сказала Алекс, скупаючись у своєму рагу і, набиваючи повний рот, змушена вдавати невимушеність і хоробрість водночас, а потім пригнутися, коли Віга ліниво махнула рукою в темряву. Їй вдалося ухилитися від замаху руки, але її ледь не збив з колоди кислий вітер від її волохатої пахви. «Куди вони всі, блядь, йдуть? – запитала Віга, вдивляючись в інше вогнище, інші групи паломників, інші набори страхів. Переважно на Кіпер, сказав брат Діас, який навіть не вдавав хоробрості і влаштувався на вологому, але щедрому клаптику газону між Батистою і бароном Рікардом. До базиліки святого Юстина оптиміста. Вони мають намір піднятися 414 чотирнадцятьма сходниками в город з Вінницею. Вони доторкнуться до великих дзвонів, які їм були відлиті з обладунків правідних воїнів Першого хрестового походу. кажуть, що з його даху в дуже ясний день можна побачити святу землю. Ти будеш це їсти? Запитала Віґа. Її зубаста посмішка була лише в кілька дюймах від носа Алекс. Можливо, це був запах, або її забите татуйоване тіло так близько, або зуби, або ясна пам'ять про те, що ці зуби зробили з головою Маркіана. Але Алекс не могла позбутися думки, що вдавані герої можуть почуватися добре, але чесні боягузи, ймовірно, протримуються довше. Усі чогось бояться. Вона замислилася, чого може боятися перевертень, і вирішила, що краще не знати. Вона міцно притисла до себе миску. «Буду», – пропіщала вона. «Ех!» Віга випнула нижню губу, на якій була витатуйована лінія рун, що йшла по центру до шрамованої розколені на підборідді. Вона почала вилизувати власну миску, шокуючи довгим язиком. «Якщо вони хочуть потрапити до Святої Землі?» Вона перевернула миску і вилизала її знову, а потім кинула її в кущі. «Чому просто не вирушити до Святої Землі?» Ну, брат Діас перестав колопати свою їжу і витріщився на неї в обуреному подиві. Існує крихітна проблема, що більшу частину минулого століття, на превеликий жах кожної розсудливої людини в Європі, свята земля була заселена ельфами. Е! пробурчала Віка, наче нашестя ельфів було для неї чимось знайомим і про що не мала твердої думки. Ніхто не міг би назвати Вігу Улас Дотер розсудливою, пробурмотів барон Рікард. Або навіть нерозсудливою, а тим паче, людиною. «Ми говоримо про найбільшу катастрофу останніх часів», – сказав брат І «Із жорстокою конкуренцією», – сказала Батиста. «Я брала участь у кількох катастрофах, які теж були нічого собі». Як і в погодився. «Свята земля – така сяка земля!» Віга відмахнулася від нього так дико, що мало не зацідила Алекс ложкою в обличчя. «Хіба це не просто пісок?» «Я язичниця!» «О, будь ласка!» – пирхнув барон. «Називати тебе язичницею – це образа для справжніх язичників. Ти не віриш ні в що, крім власної пизди!» «Моя пизда – чудовий атрибут віри!» – гаркнула Віга, бризнувшись слиною у вогонь і змусивши Алекс здригнутися. «Ти не можеш заперечувати, що вона існує!» – пробурмотіла батиста. «Будь-хто з нормальним нюхом в курсі!» – затягнув барон. Собаки півмилі, а то й більше. Моя пизда зробила більше добра для світу, ніж будь-які святи, якого я знаю. Віга повела бровами на брат Одеса. Тільки в умови вона вже мироточить. Будь ласка, чернець нервово всміхнувся до групи паломників, що насупилися біля вогнища. Можна поменше пизди? чудотворний чи ні? Справа в тому, що ельфи не вміють плавати. Вміють, сказав Яків. Вміють, чорт, забирай, сказала Віга. Я бачила, як плаває сонечко, і це просто диво. Коли вона плаває, за нею вишукується черга рибок, які сподіваються на урок від неї. Ти будеш це їсти? Вона підвелася, щоб з надією поглянути на миску Бальтазара, і вся колода похитнулася, так що Алекс довелося вхопитися за Батисту, щоб не впасти. Бальтазар гідливо замотав головою. Черга риби, присягаюся. Він кинув перевертню свою миску так, що їй довелося жунглювати нею в повітрі. Брат Діас схопився за скроні обома руками. «Ми далеко відійшли від суті!» «Ти звикнеш до цього в цій компанії», – сказав барон Рікард. «Суть стане таким далеким спогадом, що ти будеш сумніватися, чи існувала вона насправді, чи це був міраж, який мигнув тобі здалеку у вісні». «А була суть?» – буркнула Віга, ступаючи босою ногою у вогоні і здавалося навіть не помічаючи цього. А потім знову опустилася на колоду, змусивши її знову похитнутися. Суть у тім, огризнувся брат Діас, що іноді можна побачити святу землю з скампаніли святого Юстина Оптиміста. Це найбільше наближення до святої землі відтоді, як ельфи захопили Алепо. Заразили його, прогорчав Яків. Церква каже, що ельфи нечисті. Офіційна доктрина полягає в тому, що ельфи не є нечистими, ні нечистими, вони не мають душі, вони тварини, як гобліни чи тролі. У нас колись був троль. Сказав барон Рікард. Боже, так. Батиста зморщила носа. Ну й засранець. І що з ним сталося? запитала Алекс. Віга його вбила. Мудак. гаркнула Віга, рубаючи ложкою повітря і забризкавши тушонкою передню частину вбрання бальтазара. Ще у нас була гоблінка, усміхнулася Батиста. Пам'ятаєш? Айріс. барон посміхнувся у вогонь, і його очі засяяли у відблисках полум'я. Вона була справжньою жартівницею. «Бунтівниця!» – сказала Віга, широко усміхаючись. «І що з нею сталося?» – запитав Бальтазар, зачищаючи з себе тушонку. Батиста зітхнула. «Віга її вбила. Я сумую за нею», – сказала Віга, і по її щоках покотилися дві жирні сльози. Потім вона принюхалася і запхала в рот ще одну порцію тушкованого м'яса. «А ельфи справді такі погані?» – запитала Алекс. Ну, тобто, я зустрічала багато людей, і багато з них були жахливими. Угу, буркнула Віга, киваючи головою. Не скажу, що більшість, Алекс замислилася. Але, можливо, більшість. Я зустрічала лише одну ельфійку. Брат Діс шумно прочистив горло, кивнувши в бік інших вогнищ, і Алекс нахилилася вперед, знизивши голос до шепоту. Я зустрічала лише одну ельфійку, і, чесно кажучи, вона здається досить приємною. Ага. Буркнула Віга, киваючи й на це. Я не хочу сказати, що вона найбільш приємна серед всіх нас, Алекс обвела поглядом компанію. Але знаєте... Вона замовкла в незручному мовчанні. Ну... Барон Рікард глянув на Якова. Чи справді ельфи такі погані? Старий лицар так довго дивився в вогонь, що стали несподіванкою, коли він нарешті заговорив. Я брав участь у другому христовому поході. Брат Діас пирхнув. Це було, мабуть, 150 років тому. Трохи більше, сказав Яків. Після зняття облоги Трої ми відвоювали Акко. Місто не було, схоже, на пограбоване. Нічого не зламано, нічого не згоріло. Чистіше, ніж до приходу ельфів. Він розглядав полум'я з невблаганими тінями в западинах свого порізаного шрамами обличчя. Але людей не було. Вільям Руди привів нас до собору, я пам'ятаю, як підняв голову і побачив ліс ланцюгів, а з них звисали сотні трупів. Вони перетворили це місце на бійню, буквально. Це не було криваво, не було жорстоко. Це було чисто і спокійно і ефективно. У ній не було ненависті, не більш ніж у м'ясника до худоби, як і важко зітхнув. Ми чули, що ельфи відправили частину городян на схід. Можливо, для розмноження. На відгодівлю, можливо. Як дарунки чи рабів, хто знає. Ніхто не повернувся, щоб розказати. Але більшість вони з'їли. Спасительку, врятуй нас, – прошепотів брат Діас, зробивши знак кола на грудях. Зважаючи на те, які вони ході, барон задумливо подивився на зорі, у них небо, який апетит. Для ельфів це святий обов'язок і підняв свої вкриті шрамами брови. «З'їсти нас! Праведна місія! Поглинути все людство!» Настала тиша. «Отже, думаю, можна сказати, що сонечко такі одна з найприємніших», сказала Батиста. Алекс поставила миску. «У мене зник апетит. Чарівно!» Віга схопила її і почала закидати залишки їжі до рота. «Отже, вони йдуть на довбану Мальту, Кіпер, в ту церкву, «Базиліку!» «І вони піднімаються на вежу святого Юстина?» «Кампанілу Юстина!» «Ну?» – Віга показала свої гострі зуби, посміхаючись. «Вони пестять його дзвіночки, а потім?» «Потім, ну...» Брат Діас намацав потрібні слова і трохи завагався. «Вони повертаються?» Віга примружилася, дивлячись на нього через вогонь. «А?» «Вони повертаються, відпустивши гріхи?» Знову запанувала тиша, поки всі це обмірковували. Барон Рікард втопився в полум'я, виглядаючи майже зажуреним. «Якби тільки вампірам можна було так легко відпустити гріхи», – пробурмотів він. «Усі чогось бояться». Алекс стало цікаво, чого може боятися вампір. Вона вирішила, що краще не знати.